101,9. Radio 1. Sissi Wallin. Fackförbundet Unionen har gjort en genom, genomskärning, en undersökning. Förlåt, jag läste någonting helt annat här. En av fyra kvinnor i Sverige har uppgett om någon gång har blivit sexuellt trakasserade på jobbet. Och en av 25 män... Tycker då att de har blivit detsamma. Men de som säger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier av en kollega eller en chef. Så är det bara 20% som har berättat det här för just chefen. Eh, någon då som är ansvarig, hr -ansvarig eller liknande. Och lik, nästan lika många berättade inte för någon alls om, vad det här, eh, om detta som har hänt. Det här skriver Unionens medlemstidning kollega. Och det finns ju massa, massa, massa, massa typer av sexuella trakasserier. Jag tänkte att vi ska prata lite om det idag. Var går gränsen? Det är ju fruktansvärt att var fjärde tjej i Sverige som jobbar- någon gång har upplevt att man har blivit sexuellt trakasserad. Och en av 25 män. Men, var går gränsen? Jag har en historia, en sann historia- som jag tänkte du skulle få ta ställning till- Vad du tycker, det är nämligen så här, jag hörde om en tjej som jobbar på ett ställe, ett ganska stort kontor. Hon hade köpt sprungit iväg och köpt en korv till lunch, en varmkorv med bröd för hon var jättehungrig och ville ha någonting lätt. Och, så där. och då så kommer hon in på kontoret och en manlig kollega som är ganska ny, nyanställd, som hon inte riktigt känner så där bra än. Titta på henne så säger han så här, ja, vad ska du ha den där till då, om du förstår vad jag menar, den där korven, Och hon blev så jäkla upprörd att hon gick raka vägen till chefen och krävde att det här är och sa att det här är sexuella trakasserier. Jag tänker inte ta det här på min arbetsplats. Den här killen borde inte få jobba här. Och det blev värsta grejen och det slutade med att den här killen bad om ursäkt. Och han fattade ingenting. Han var som jag ville bara skoja lite. Det här är väl ett klockret exempel på när det verkligen är eh, kommunikation på två olika sätt. Hans som var avsändaren tyckte att det var helt okej okay att skoja om att hon skulle stoppa upp en korv i muffen och hon tyckte att vad har du för rätt att säga så till mig och jag tror jag är ju inte insatt i exakt vilka frågor unionen har ställt och om de har ställt några mer detaljerade frågor överhuvudtaget i sin undersökning men det här med vad som är en sexuell trakasseri på jobbet. Där är jag ganska övertygad, som sagt, om att det är ganska många av de fall som man snackar om som är just av den här sorten. Det är inte det här jättegrova att man blir intryckt på en toalett och tafsade på, eller att det är någon som går över en gräns på en julfest, utan det är de här kommentarerna i vardagen. Att någon har en ganska sjuk, eller vad ska vi säga grov, kanske också sjuk humor. Jag har det till exempel. Och man säger saker. Utan att tänka sig för på jobbet. Man drar skämt med andra och på andras bekostnad. Och vi är alla olika känsliga. Ring till mig och prata om det här. Du kanske har blivit sexuellt trakasserad på jobbet själv. Och vill, eller vill bara snacka om vad du tycker att gränsen går. Nu för tiden så får man ju knappt ta i varandra längre. Jag har en kompis som jobbar i USA och han berättade att han hade klappat en manlig kollega på axeln så här. good work liksom. Och han hade fått jättemycket skit för det här. Du, vi tar inte varandra här det kan bli stämningar. Okej, okay, förlåt. 0200 11 12 13 ringer du mig och pratar om det här med sexuella trakasserier på jobbet. Du får vara anonym om du vill eh, berätta någonting känsligt. 0200 11 12 13. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Och i väntan på samtal så kan jag ju lägga handen på hjärtat och säga att jag har själv dragit såna plumpa skämt med kollegor, framförallt manliga kollegor då, och jag har ju kommit undan med det kanske mycket för att jag är tjej för om en tjej säger till en kille så här, ja, den där bandyklubban den kan du sätta dig på om du blir gött ikväll det är liksom inte okej okay riktigt det är inte okej okay av mig att säga så heller det var länge sedan jag sa men jag har sagt sådana saker tidigare i mitt liv eh det är nog väldigt känsligt för en kille i sånt läge att bli kränkt och känna att det var inte okej okay, utan det finns ju en förväntan på killar att man ska ta såna här skämt medan det finns en förväntan på tjejer att vi ska vara jättelättkränkta och offer hela tiden och det blir väl en konstig balans här jag säger inte att man ska acceptera överkamp, men om en kille här på jobbet som jag inte kände särskilt bra och vi inte hade en så här införstådd jargong om han hade sagt till mig att insinuerat att jag skulle använda en varmkorv som dildo, då hade jag svarat på den frågan, nej jag tänkte faktiskt trycka upp den och tre andra korvar i ditt anus efter jag har lunchat klart för jag har en hel väska full med korvar, vill du, vill du se? Jag hade ju liksom dröm drömt tillbaka med det dubbla och fått tyst på en. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om det här med sexuella trakasserier på jobbet. Vad går gränserna, vad har arbetsgivaren för ansvar? Är många chefer alldeles för fega? Är det därför bara Ska jag ska läsa här om det var 20 Det är så få. Ja, precis. 20 av de som påstår sig har blivit eh, utsatta bara då har berättat för sin chef om det här. Varför är man så rädd för att berätta? Kan det ligga någonting i det här att man har upplevt tidigare att chefer inte tar det här på allvar? Ja, men lite får du ju tåla. Och så vill jag prata lite om synen på kvinnor som offer och män som förövare. Och varför jag som tjej har kommit undan med att lägga ganska sexistiska kommentarer till manliga kollegor på jobbet. 0200, 11 12 13 ringer du och tror du också att det är ett ganska stort mörkertal det är en av 25 män som påstår att de någon gång har blivit sexuellt trakasserade på jobbet är det egentligen betydligt fler men som inte vågar ens i en anonym undersökning svara ja det har faktiskt hänt jag kan tänka mig ta som exempel en manlig busschaufför ung snygg kille säger vi Han kör en linjebus och där eh, går det på hela tiden då massa människor, bland annat såhär, kvinnor som flörtar med honom. Eller män. Men folk som säger så här ah, Ska du göra någonting ikväll? Eller ja, ah, snygga snygg, överarmar. Alltså att man ger en lite komplimanger och flörta lite. Det är väl inte så himla ovanligt att det händer. Räknas det som sexuella trakasserier på jobbet? Eller när man jobbar i serviceyrken? Jag har jobbat i butik för länge sedan, klädbutik. Och då kom du in diverse lite såhär, äldre män- Jag jobbade i underklädesbutik då, just underklädesbutik 2005 och sålde BHR och strumpor och sådär. Och då kom det in många, framåt jul så kom det in många äldre män och skulle köpa raffsätt till sina fruar och flickvänner i julklapp. Och då var det jättevanligt att de ställde sig och backade lite så tittade de på en uppifrån och ner och verkligen så här synade ens kropp. Ja ah, hon har nog eh, ungefär lika stora tuttar som dig. Eller, hon har, ah, men så, här. så man blir väldigt granskad. Och det var ju så här, vi tyckte det var ganska obehagligt men vi kunde inte säga så mycket för det var som att det ingick i vårt jobb. Ja, men ska de köpa en dyr BH för 600 spen så får de väl liksom jämföra med någonting. Där är det jättesvårt att bli bemött när man har ett serviceyrke. Servitriser blir klämda i skärten. Det finns en anonym servitris som har en blogg, en tjej som har varit servitris i många år. Hon bloggar om hur vanligt det är. Det är hennes vardag att bli sexuellt trakasserad av gäster på restaurangen. Hur hanterar man det? 0 11 12 13. Tycker du att jag har gått lite överstyr det här att även en väldigt oskyldig kommentar kan bli till en sexuell trakasseri eller blunda vi tvärtom alldeles för mycket för sådana saker som händer? Ring till mig Cissi radio 1 11 12 13 är som sagt numret och prata om det här. Du kanske har blivit utsatt själv. Du kanske känner någon som är utsatt av en sexistisk chef eller kollega som lägger kommentarer Jag tänker på det här avsnittet av Girls som ni har sett det med Lena Dunham som är en fantastisk serie som har gått på SVT nu också och eh, hon får eh, ett nytt jobb ung tjej och så är chefen någon gubbe väldigt på och väldigt så där liksom väldigt fysisk med alla tjejer. Till slut så tänker hon så här: okej, okay, jag måste ligga med honom för att för, för liksom för att jag gör det här nu, för att vara lite galen och för att behålla jobbet. Och hon klär av sig och liksom börjar säga, okej, okay, ska vi köra? Och han tittar på henne och bara, är du inte klok? Och hon får typ spark. 0200 11 12 13 är numret. Hallå Niklas! Tja. Hej, vad har du för tankar kring det här? Ja, men alltså när du... När ni berättar om typ, så här, folk som blir skämda på skärten och grejer inne på restaurangen. Det är ju fan helt jävla sjukt ju. Mm. kan inte bara folk sitta och rakt upp och ner i sin jävla stol äta sin mat och hålla sin käft? Mm. Det är ju så jävla svårt. Nej men tänker ja, det är alk alkohol inblandat man, är Ja men det spelar fan ingen roll. Jag tror vi skulle behöva med lite mer eh, militärisk disciplin. Vad innebär då, det då? Nej men vad då. Snackar man under uppställning? 50 böjsträck. <laughs> ja kanske det. Håller du inte ordning och reda på dina jävla prylar? Ja, de sakerna man söpt bort, till exempel i fält, de fick man ju fan anhålla om på tillbaka. Och det kostade armhävningar. Alltså, ja. det har lite jävla ordning och reda. Det ja. jag fattar inte. Samhället håller fan på att gå till Det ska inte vara meningen att man går till sitt arbete. Och sen håller folk på att ta en på arslet. Jag menar, jag är inom försvaret nu också, och vad mm. fan håller jag på så med mina kvinnliga kollegor? Man är ju professionell för fan. Men det, ni ändå har det på tråden Niklas, det har varit en del kritik om sexism inom försvaret. Va, vad säger du om det? Ja, och det tycker jag är förjävligt. för jävligt. Vad fan är det för jävla idioter som håller på sådär? Mm. Det är alltså där ute sätts man liksom på prov hela tiden. Mm. Där kan man liksom inte skilja på om det är man eller kvinna. Det är, det är en det liksom, ihop. Ni är kamrater, man måste fan... Mm. Hålla ordning, vara schyssta, hjälpa varandra. Mm. Då kan man liksom inte hålla på sex, sex, att varandra. Och då funkar det ju liksom inte. Då fallerar hela verksamheten. Ja, och när man står inför det bittra allvaret. Ja då, ja, då kan ju vem fan som helst räkna ut vad som händer om man ska hålla på och mannen. Nej, som mm. fan snappa upp så alltså. Tack. Det är så jävla illa. Sen så tycker jag det där. Mm. När, sen, visst, jag fattar ju det här med granskningen i butiken där du menar när du har jobbat. Mm. Samma sätt kan jag förstå. Det blir nästan oundvikligt, vet man. Du vet, man står där och kliar sig själv i skallen, liksom. Mm. Du fanns, står i kärringen nu, då. Ja, oh, men... <laughs> så där Ja, men du vet. Det blir ah, ju ja. Nej, men jag tyckte inte det var så fall. Jag känner med att det kanske det finns var... Det är säkert folk som tar jävligt inna vid sig. Ja. Ah. Samtidigt, då får man... Ja, ah, okej. Okay. Suck upp liksom. Mm. Däremot så är det ju inte okej. Okay. Alltså, jag kan ju tycka så på ett arbete. Varför ska du vara så jävla fysiskt mot folk hela tiden? Ta dem i näven om du ska hälsa på dem. Mm. Och liksom så här, du vet. Nej för fan, jag mår nästan lite illa, du vet, när jag ser så där, du vet. Mm. Och, och, och smeker varandra på ryggen och grejer. Vad fan tror ni det är, att jävla spa, eller? Sluta <laughs> arbeta med istället för helvete. <laughs> Tack för ditt samtal. Något jävla spa. Ha det bra. Okej. Okay. hej. Hej. Ja, det var, han var bestämd i sina åsikter, det gillar jag. Du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1. Ring mig på 0200 11 12 13. Vi har en anonym tjej med oss. Hallå? –Hallå, Hej. Är det, ja, det är Cici. –Hej, den här gången väljer jag att bli anonym. –Ja, jag det är okej. Okay. –Tack, och, och, vad har du för berättat? Din, –För dina repliker. Men det är ju på 70- -80 och 80-talet, så jag har jobbat 2000-talet och så, så 90-talet också som servitris. Mm. Berätta, men, hur var det? Men, –Men det var ju... Jag tyckte inte det var så mycket problem, fast gästerna var ganska skojfriska. Och, Man fick ju lite klapp på baken eller puss på kinden när de kom. Och jag mm. tyckte att ingen, ingen speciellt uh, om det. Men en kväll så satt åtta poliser på min station. Mm. Och den ena, de var ju lite på då igenom, men den ena var ganska full. Och när jag plockade glas så stoppar han hela handen, armen kan man säga, under kjolen på mig. Men gud, när var det här då? Ja, men det, det var ju 90-talet. Ah, ja men det var inte 50 år sedan liksom. <laughs> nej, nej. nej, Och då lämnade jag bricka på bordet och ställde mig framför honom och sa, gör om det där. Han gjorde det. <laughs> var gjorde? Nej. Jag lappade till honom så både han och stolen flög iväg. Oj, en pul hade han uniform på sig? Nej. Men du visst... ja, men ju, de var ju privata. Ah, ja, men du visste att det var en polis. Alltså, det var... Nej, nej, det var klart nej, inte. Hade jag tänkte att de var där även på någon slags ja. om Jag visste att han var polis. Jag hade gjort det. Mm. Och då skrek han, jag är polis. Och då skrek jag tillbaka, jag är servitris. <laughs> här bestämmer jag. Gud, vad härligt. Det blev ingenting av det. Du fick ingen nej, konsekvens. Nej, nej. Min chef sa till mig senare, jag hörde en smäll, sen såg jag dig, sen visste jag vad klockan var slagen. Oh, yeah. man fick försvara sig själv man sprang inte till chefen för varje miss, minsta klapp i baken, till och med kvinnor kunde klappa på baken oh. till och med man träffade kvinnor som gällade kvinnor och då kom man och ville komma undan på ett lite fint sätt och så. och så gick det mm. bra Och nu är det allting i sexuella trakasserier. Jag fattar inte, vad är det med folk? Men det, det du var med om med den här polisen, mm. det, var, det var väl ett solklart fall av sexuella trakasserier? Men jag ville inte driva det vidare. Nej, men du tyckte väl såklart att det inte var okej, annars hade du inte lappat mm, till honom. Men, nej, men sen kom hans kollegor och, och vad har hänt? Vad har hänt? Och då så, jag, jag var så förbannad och då sa jag, fråga honom och så gick jag därifrån. Mm. men jag har ju haft, nu vill jag inte förtala polisen, de är ju också människor ja, ja, men det, men det var ett ägg var det ju, ja, men det var ju liksom poliser som gjorde något annat visa andra saker som man förväntar sig inte av en polis som är privat men, men jag säger bara så här, så länge är det inte fysiskt Mm. trakasserier, fysiska trakasserier och våldtäkt och, och förlämpningar muntligt. Mm. Så länge kan jag alltid hantera det. Mm. Tack och, för ditt samtal. Nu är jag en gammal kärring. Nej, du är en underbar kärring. Ha det bra. Ja, detsamma. Hej, Hej då. Hej. Ja, vad går gränsen? Vad, vad kan man kalla sexuella trakasserier? Man kan ju anmäla det till polisen. Sexuellt ofredande. Jag vet inte exakt vad brottsrebriseringen är. De ändrar det där hela tiden känns det som. Men man kan i alla fall anmäla när man har blivit sexuellt ofredad och även verbala kränkningar går ju att anmäla till polisen det blir ju sällan någonting, det läggs ju ofta ner men ändå tycker jag att man ska stå upp för det sen så kanske jag är av åsikten att man inte behöver springa och anmäla allting om det är något verbalt utan man kan, man kan börja med att frågasätta sin kollega om det händer en gång varför säger du så, vad menar du med det här och sen om det upprepas tycker jag absolut man ska dra det vidare, frågan är varför så många inte vågar göra det Ring mig efter pausen så snackar vi mer om det här med sexuella trakasserier på jobbet. Som är väldigt vanligt har det visat sig. 0200 11 12 13 är nummer Du ringer. Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Var fjärde kvinna har någon gång känt sig sex trakasserad på jobbet. Och en av 25 män i Sverige har känt detsamma. Det här är färska siffror från fackförbundet Unionen som de har genomfört och, eh, den här undersökningen. Och 20 procent bara av de som säger att de har blivit sexuellt trakasserade på jobbet har vågat berätta det här för någon ansvarig chef, HR, personalansvarig eller liknande. Varför är det så här? Och var, var, Det jag undrar egentligen är, vad går egentligen gränsen för sexuella trakasserier. Vad är en sexuell trakasseri på jobbet? Är det upp till var och en att bestämma? Det kan man absolut tycka. Men det kan ju bli väldigt konstigt det här med kommunikation. En person drar ett plumpt skämt som inte är menat som att trycka ner någon eller förgripa sig verbalt på någon. Och den mottagaren tar det jätte, tar jätteilla vid sig. På ett sätt som avsändaren inte alls hade menat. Och vips så har vi ett case av sexuella trakasserier på jobbet. Och så kan det bli jätteupplåst. Borde vi lära oss att säga ifrån mer själva? Ja, tycker jag. Visst, det är mycket som är på en chefsnivå. Man har ansvar när man har massa anställda. Att se till att de mår bra på jobbet. Men jag kan känna att vi har fått ett samhälle utan att på något sätt nu förminska sexuella trakasserier som är fruktansvärt. Men vi har fått ett samhälle där människor inte riktigt kan stå upp för sig själva längre om jag skulle gå ut här i kontorslandskapet nu och någon skulle säga så här till mig någon jag kanske inte kände så väl eh, ja, snygg röv du har tajta jeans, då hade jag sagt så här varför säger du så? Vad har du för jävla rätt att kommentera min kropp? Och så hade vi snackat om det, vad, vad menar du, varför säger du så? Ja, ah, förlåt, jag menar ingenting Nej, men jag, du får gärna tycka det men du behöver inte säga det högt, så är den saken i världen. Förhoppningsvis så säger inte den personen så en gång till 0200 11 12 13 ringer du, hej Melissa Hallå. Tjena, vad tänker du på? Ja, men tjena. Jag tänker på den här gränsen vart den ligger. Ja. Och jag tycker den ligger mest i den fysiska kontakten. Det här med att lappa till lite bak och sådär. Det tycker jag är överdrivet. Det är exakt där man ska reagera på skarpen. Mm. Men det här verbala med åh, vilken fin dumpa du har och sådär. Kan inte man ta det på en komplimang istället? Det är, jag, jag kan... det, Nej, är. det är inte så illa menat som det Nej, det är inte illa menat, men jag tycker det är lite Nej. så här... När man ska jobba ihop hela tiden och träffa ja. varandra varje dag oftast, då, då känner jag mig i alla fall lite obekväm att man säger sånt högt. Man får gärna tycka det. Jag kan tycka att någon är, har jättefina tuttar. Liksom. Men det blir så fort man kommenterar någonting väldigt fysiskt sexuellt, om man säger ja För det är skillnad tycker jag säga Jag vet inte vad du tycker men att säga så här: Vad fin du är håret än vilken tajt röv du har alltså, att jag menar, Det blir jag det lite det mer laddat det, lite på. det är exakt det jag tänker på jag, jag tycker man kan se allt som en komplimang Jag om man lägger komplimang på håret Eller på rumpan men upprepas det För oftare sådär då, då kan man ju se själv åt på skarpen Man behöver inte springa till chefen och Skicka massa polisanmälan och uppta polisens tidionära. Det blir ju ändå mm. av någonting. Det blir bara en, en fall som läggs ner. Och då är det mycket pappersarbete för polisen. Låt dem göra något annat istället. Vi mm. är ju liksom vuxna människor man kan vända sig och se åt på skatt. Men hörru, den här sa du nu och aldrig igen. Så nästa gång smäller det. Mm. Och då, då fattar de för det mesta, jag, jag har ju upplevt sådana saker många gånger. Men ofta är det ju tjejernas fel också, att de upplever det som en trekaseri. Men åt andra sidan, när de får en kommentar som vilken fin du har eller någonting, då kan de bara liksom haha ha, ha, skratta lite grann eller säga mm. tack till och med. Men ändå anser det som en trekaseri. Men anser du det som en trakasseri, vänder ju då, har skym på näsan och ser åt på skarpen, du. Det här räcker, det har vi sagt mm. nu och aldrig igen Det låter som att du är en tjej som kan säga ifrån Melissa du... ja, men Det måste man göra, man måste ju först se åt själv För att sen kunna vända sig någon annanstans Och be om hjälp om det inte funkar Men mm. man kan inte springa till chefen och polisen För varenda lilla sak till en början Tack för din, ditt samtal ja, Tack bra, väl. hej då He -he. Ring och säg vad du tycker Håller du med Melissa här om att man kan inte springa till chefen eller polisen Om allting, jag håller med om det men i vissa fall kanske man är rädd och tycker att den här personen är obehaglig, opolitlig eller oberäknelig som, som utsätter den för någonting. Så då är det kanske bra att gå till chefen. Och jag kan verkligen tänka mig att det sitter många ute på våra arbetsplatser i landet och känner så här, men jag vill inte vara till besvär. Det där var ju bara en gång. Han tog mig bara på brösten lite snabbt. Det var ju ingenting. Eller hon sa ju bara det här två gånger. Det var ju ingen fara. Hon kommenterade ju bara min eh, vad hon skulle vilja göra med mig efter jobbet. Två gånger. Alltså... Det, det finns nog väldigt många som förminskar det de har varit med om och tycker att man inte själv vill vara till besvär. Och det är väldigt konstigt där, att den som blir utsatt för någonting ska vara den som reagerar med mest skuld. Det, det ska ju vara tvärtom. Den som utsätter ska känna sig dum som ett spån. 0-200-1112-13 ringer ju. Hej Mikael! Ja, det sig. Tjena, vad tycker du? Eh, jag tycker det här med, när du sa du att mina komplimanger i kontorslandskapet om fin rumpan Ja, Tänker jag liksom om man har tajta in så sådär och går lite och sådär. Och, är det verkligen en förolämpning att säga att, att man har en tid någon? Jag tycker inte att det är en förolämpning. Jag tycker bara att det är personligt. Man får ju tycka vad man vill. Men såklart. Men att det är lite sådär. Om någon säger det du vet, som jag inte kommer träffa så mycket mer eller någon som jag har en mer privat relation med visst, men jag kan tycka att det känns så olustigt att behöva känna sig uttittad på det sättet för så fort någon säger det på jobbet då vet man att den personen varje gången går förbi skrivbordet så tänker hen, mm, snygg rumpa. men man kan, ju, man kan ju tänka någonting utan att säga det. Jo, absolut. Men det är inte lite idén också till exempel om jag går runt med en tight tröja och har stora muskler då är det lite idén att folk ska titta in den och Man tar gärna en komplimang. Försöker. Ja, det är klart. Alltså, jag tycker det handlar om kontext. När man får en komplimang och varför och hur den sägs. Men ma man ska nog vara lite försiktig. Jag blir inte kränkt ifall någon säger fin finrumpa. Det är ju så här, åh tack, jag har gått mycket på gymmet. Men mm. det känns ändå lite läskigt att... Eller läskigt, lite onödigt att kollegor ska kommentera. Alltså det blir lite sex, sexstämning på jobbet när det är... Framförallt om det är en kille, det i mitt fall, som säger det. Då undrar man lite så här, okej... Okay, Vad, vad vill du liksom? Vad är dina intentioner? Men det är en hårfin gräns. Men du har inga problem att bli kommenterad så, eller? Nej, det skulle inte se som en, ja, en komplimang. Men det, det som du säger, det, det har ju med kontext att göra också. Då, men, eh, men jag tror ofta att det är syftet också att få... Eller att visa upp sig på det viset. Att ta sådana här och, mm. och så. Men vad, vad, vad tycker du då? Jobbar du någonstans? Pluggar du? Ja, jag jobbar på kundtjänst och vi är kanske en 20 personer. Ah, Okej, okay. har det förekommit ja. något sånt hos er då? Alltså inte att man ser rakt ut så där vi har en ganska ställd stämning på jobbet. Och, men rent generellt tänker jag liksom att man, när man tar på sig det på morgonen så har man ett kanske ett visst syfte. Då. Mm. Och så, ja, det är, ju, det är ju svårt det här. Säg att någon klär sig, man jobbar på en mansdominerad arbetsplats säger man och så är det en tjej som alltid klär sig jätteurringat varje dag. Alltså verkligen så här, tutterna nästan ramlar ut. Ska hon då ta, ska hon ändå... Ber hon om att få kommentarer? Eller ska man ändå hålla tyst? Det är en intressant fråga. Ja, precis. Jag ska inte ber om det så, men... Nej, men, be, men hon vill, är det det hon fiskar efter, att någon ska titta ja, väldigt mycket och säga någonting kanske. eller blir, Det blir lite så här ärror i min hjärna ifall någon har jätte, jätte urringat, Och sen så får man inte titta, för jag kan inte låta bli att titta även om jag är straight. Jag blir så här, oh, Du vet. Så att det blir så känner man sig jävligt dum. Du, vi, får, vi får slänga den här frågan vidare till andra lyssnare. Ha det bra! Absolut, detsamma. Ha det bra. Tja. Tja. Vi ska göra så här att vi tar nyheter sen så får du gärna ringa. Men det här tuttexemplet är ju intressant. Alltså, för att jag vet ju många som jobbar på ställen som inte då är stripklubb eller när, när sex, sexighet ska sälja, om man säger, underklädesmodell. utan lite mer vanliga jobb som man kan säga. Och de klär sig, både killar och tjejer, ganska utmanande och det har jag inga problem med. Folk får klä sig precis hur de vill så länge de mår bra. Men fiskar man inte lite efter och blir kanske Få en komplimang om att man har fina tuttar eller någonting. När man hela tiden går med väldigt uringat. Har man då befogenhet, inom citationstecken, rätt att känna sig kränkt när någon ger en komplimang? Taffsa tycker jag där, det är alltid no no. Aldrig taffsa på någon om man inte har fått något godkännande. Men att säga så här: schysta lökar till någon som hela tiden har väldigt uringat, är det en sexuell trakasseri? Det är en ganska komplex fråga 0200 11 12 13 Jag kan ju tycka att man kan tänka någonting men inte säga det Ring mig efter pausen och säg vad du tycker Du lyssnar på Radio 1 101,9 Radio 1 Radio 1 Sissi En av fyra kvinnor i Sverige har någon gång blivit. Jag sa jag precis, jag har sagt fel innan tror jag. Vi säger om det här. En av fyra kvinnor i måndag har känt sig sexuellt trakasserade på jobbet i Sverige. Och en av 25 män har gjort detta. Men det är bara 20 procent av dem som har blivit utsatta som har vågat berätta det här för sin chef. Det här är en liten ny undersökning från unionen. Varför är det här så vanligt? Var går gränsen för sexuella övergrepp på jobbet? Och hur ska nolltolerans i så fall se ut rent praktiskt? Ring mig, Sissi Wallin i Radio 1, 0, 200, 11 12 13. Hej, Linn. Hello. Hello. Du har en, ett eget perspektiv på det här. Ja, det är ju så här att jag jobbar inom en eh, extremt mansdominerad bransch. Mm. Eh, Och jag får, jag får ofta jag vet, gliringar och ja, sexuella kommentarer. Man får heta gullan och, och sötnås och vitsippan och allt möjligt. Vit -sippan. Ah, okay, ja okej <laughs> ja. Men eh, jag tycker, för att svara på frågan, var går gränsen till sexuella trakasserier? Och det tycker mm. jag, när man inkliktar på någons privata sfär så mycket att man faktiskt... Alltså, det är, nuddar vid den personen på ett sexuellt, uppenbart sexuellt sätt. Till exempel klamra på bröst eller som, som den här kvinnan som med polisen <laughs> det är rätt Ja, det var, är. det var ju väldigt solklart kan jag tycka. Ja, ja det, var, det kändes ju väldigt inskränkande. Men jag tyckte hon hanterade det helt korrekt. Det är klart att, att han ska ha en, en, en avhyvling för det där. Och mm. Han ska ner i golvet självklart och han ska veta sin plats Och du håller inte på att ta på människor. Här. Men Däremot så tror jag att precis som du säger att vi har blivit så väldigt känsliga i och med att, och med att jag har jobbat så här nu ett tag och mm. har så mycket kontakt med, med den här eh, manliga skärgången om man säger så. Mm. Så vet jag ju att det där är oftast ett sätt att försöka konnekta med folk. Mm. Det där är oftast deras sätt att försöka sträcka ut handen och gå halvvägs och säga hej jag vill lära känna dig. Mm. men Kan de inte lära sig det, på ett lite mer civilisering? Måste de dra sådana här snuskiga skämt och sånt? Eller? Jag tycker faktiskt man kan vara, vara väldigt överseende med det där. Och ja. eh, respektera dem för att de faktiskt... Ja, man måste ju också ha respekt för att folk är som de är. Men kan det, man in, Tror jag inte att vi, vi tjejer då, för det är ganska många tjejer nu som har börjat komma in i mansdominerade yrken, att ni, ska säga, ni då tvingas acceptera mer än vad ni egentligen tycker är okej? Eller känner du så? Jag, jag accepterar vad som helst. För jag kör ju samma min tillbaka. Okej. Okay. Men du känner inte jag... att du liksom egentligen tycker att det är lite jobbigt men ändå får hålla god A min? Absolut inte. Det finns, det finns inte på min världskarta. För det är upp till mig att ansvara för hur folk behandlar mig. Så om inte jag tycker det är okej, okay, då säger jag det. Om mm. det går över gränsen. Men det går ju aldrig så pass över gränsen. Utan det här är ganska, det är ganska oskyldiga saker egentligen. Om man ser till vad betyder det här egentligen, vad menade han egentligen nu när han sa mm. sådär och jag kan ju självklart skoja tillbaka och vilken, vilken rumpa du har idag eller mm. ja, det du vet Men, men, men Linn, vad går din gräns då? För du jobbar i ett mansdominerat yrke som sagt, när känner du att nej men nu, nu blev det jobbigt nu blev det sexuella trakasserier för dig personligen ja, men som, som sagt, när man börjar röra vid varandra mm. på opassande sätt det, det är då jag kan se det som sexuella trakasserier för att <hör> oavsett vad en människa säger till mig så kan jag alltid välja att säga jag kan alltid välja att acceptera eller inte acceptera. Mm. Och om, om man skulle lite där, sätta en gräns då skulle jag väl... ja om jag får rena förslag på du och jag ska inte köra snabbis på i baksätet då kanske jag ska se, vad hör du? Ja, men där tycker jag är såhär, så, det kan man ju skratta lite åt för att det är patetiskt, men man kan ändå känna så i efterhand, bara, varför vad har du för rätt att säga så till mig? Förstår du vad jag menar? Att man... Ja, det, det är också jag som väljer, väljer att, och, alltså, att höra mm. meningen om jag säger så. så Jag tycker att vi har blivit alldeles för känsliga Mm. Absolut. Det, och det, det är någonting jag alltid har känt av. Även fast jag inte alltid har jobbat inom den här branschen så känner jag mm. att jag, jag, jag märker hur folk blir, blir väldigt irriterade och frustrerade över vad folk säger. Men varför tar du så ordentligt på vad de säger? Varför tolkar du orden inte själva meningen med uttalandet? Mm. Och på, ofta så, så menar jag inte... Grabbarna eller tjejen att du och jag ska ligga nu oavsett vad du tycker. Nej, om, men det, jag... alltså, det tror du som jag också att det många gånger är skämt som kommer fram fel. Någon form ja, av så här, absolut. nu försökte jag vara rolig men det blev inte så. Ja, ja, absolut. Men det roligaste var när jag gick i skolan så eh, jag, jag gick eh, en speciell linje där det också. Det var ganska tuff jargong bland killarna. Mm. Och en av killarna sa till mig en dag när jag hade när jag hade ett par speciella byxor på mig. Och gud vilken snygg rumpa du hade. Och så kom, kom läraren in precis då. Och den här killen <går> blev inte för möta om jag säger så. Men jag personligen blev jätteglad för den här komplimangen. Jag sa det mm. som en komplimang och att han försökte att han försökte sträcka ut handen och gå halvväg. Och försöka, eh, ja, kanske ja, connecta med mig som sagt. Mm. Um, Medan läraren såg det som rena av att trakasserier, vilket jag inte alls kunde hålla med om. Och det var lite tråkigt. Mm. För det, för det finns ju alltid flera olika sidor av myntet. Absolut. Tack för ja, det ditt samtal. samtal Ha det bra Hej. Okay, hey. Ring mig och säg vad du tycker om det här med sexuella trakasserier på jobbet Du kanske själv har blivit utsatt Du kanske vill snacka om hur man kan säga ifrån Måste man dra in chefen Varenda gång någonting händer När ska man dra in chefen När ska man kräva att ens arbetsplats faktiskt Arbetsgivare gör någonting åt Den typen av saker som händer 0211 11 12 13 Är telefonnumret Hej Daniel ja. Daniel, är du med mig? Hallå, hallå. Hej. Du vill prata lite om det här med USA. Vad de har för lagar och regler och så. Ja, jag, jag, jag kommer komma till det. Um, därför att nu vi, mycket av diskussionen idag är hos dig. Det har varit väldigt intressant också. Där det har handlat om en man till en kvinna väldigt mycket. Och så där. Men, men mm. vi hade på en arbetsplats för ett antal år sedan som jag jobbade på då mm. en kille som var jag tror han var mer av, av en provokatör. Han använde just sex Provokation för att få reaktioner hos folk. Så mm. um, det, det var inte riktigt mot, mot någon speciell tjej på jobbet, eller även kille, eller så men det började med att den där killen kom in och uh, vi satt och fikade det var en, en masstom jag arbetsplats utan det var 50-50 ungefär. Mm. Med uh, ganska oföliga sex skämt på fika. Sådär. Ja, lite så fräckisar. Där, vad sa du? Lite, fräckisar. Ja, lite sådär små, fräckisar. Lite så småtöntiga ja. fräckisar. Men så gick det liksom vidare. Det, det var som att han testade liksom, eh, oss som jobbade och vad vi tyckte och våra reaktioner. Så de blev värre och värre ja. med, med tiden gick. Och det, det kunde liksom sluta med att, det tog inte många månader eller en och, en och en halv månad ungefär. Så, så kunde det sluta med att sätta i fikabordet. Att han att, att drog ett skämt och sen så slutade det med att, ja men en diskussion då kring det här skämtet som ble, de blev grövre och grövre. Mm. Typ att eh, ja men du kan ju inte du, du då ni kan ju inte förneka tjejer att, att ni gillar killar som sprutar mycket. <laughs> Okej, okay. ja. Typ, typ sådär va? Ja. Och, och då sitter du då jag, jag förstår egentligen inte hur, man hur man tänker som person, tio stycken vid, vid ett och liksom tar upp en sån, så, sån diskussion men han hade liksom mjukat upp oss ja. eh, för det och en del tyckte, jag var, fnissade, tyckte det var tyckte var roligt men man, man märkte ju att det var många tjejer som de och kanske att, även killar som tyckte det var lite obekvämt sådär ja men både killar vi, vi börjar ju känna att det här det, nu, nu börjar det bli för mycket det här va? ja. vad gjorde han, ni då då, vad hände sen? Ja, till slut så var det som så att chefen fick ta honom i örat. Då, så att du, får ju, för fan, du får ju fan ge den. Mm. Nu, har, nu har det gått för långt va. Och, och han lugnade ner sig ett tag då, Men sen så var han ju igång igen då. Sen så lade det här som jag jobbade på företaget. Det ner för ett antal år sedan. Mm. Eh, blev uppköpt och så där så att, så att det löser sig på så sätt. Men, men han var mer en, av en, en, en, en provokatör- Och, och tog in sex så, som en provokation för, för, för, för att få en reaktion. Va? Jag tror inte att han var sexist på det sättet. Men jag ska bara berätta en parentes. Mm. IT-mässa i Min kollega och han råkade träffas. Eh, eh, min kollega då. Eh, för detta kollega på ett annat jobb. Och de träffades mässan. Och mm. den killen då på jobbet. Och, och, och min eh, även kompis och kollega sitter vid, vid bord och lunchen på den här it var mm. mycket folk Och eh, min vän berättade att han ska åka till Berlin. Det var. Ja. ja, på det var någon en resa sådär. Vad ja. Ja. Okay. på den här då killen på den här jobbet börjar orera och en, en lång utläggning om, ja men i Berlin finns det, ja. <laughs> det finns det ju luder. Ja, det finns det på många ställen. På N när du går till det och det stället, där de ser dem ut si och så, och det är en prisvärda. Och han snackar ju inte lågt, va? Nej, nej, han Men, ville se. Okej, ja, intressant. Det är folk liksom, och, och, och, du, du kan tänka det inte mässan, alltså. Är vanliga professionella, professionella människor och sån människor liksom sitter och orerar om Men vad, vad Men, tror du han, vad, vad hände sen? Förlåt, berätta det först. Var, ja, alltså, det hur slutade det? Hände, ja, alltså det som hände sen, det var att det var allt rann ursandet ur Det här företaget låg sig ner då, det var ett flamtal år sedan. Mm. Men alltså, det, det är, jag tror att det här, jag vet inte om det har att göra med sexuella trak trakasserier per se som sådant. Då, utan han kanske var mer en provokatör generellt. Sett. Han kanske hade Tourette-syndrom, vad vet vi? Att han ja. bara ville, han kunde inte låta bli, och så, han ville ja. Ja, på något sätt. Men vad, fick jo, han? Okej, okay. absolut. Men ja. då kommer vi tillbaka till det här sa USA då va? Ja. Och det är ju då frågan. Hur ska man se på det hela? För i USA var jag också det hela. Jag blev ganska förvånad när jag var på, på, på en konferens för ett antal år sedan i USA. För det visar jag inte om att de har så hårda regler när det gäller vad får du inte få göra i arbetslivet när det gäller då antydningar indirekt och direkta när det gäller då på sex va. Mm. Och det är ju frågan. Om man nu hade överfört det här som jag berättade på USA så hade den här killen blivit tillrättavisad direkt va? Mm. Och det har inte blivit något chass och strul inom vår organisation här i Sverige. Nej. Så det finns ju fördelar. Och å andra sidan så är det ju en aktiv, för man, man upplever som att, att man får som munkavle att, att det känns som väldigt restriktivt och stelt. Att, att du, du ska inte kunna skämta någonting överhuvudtaget. Att du ska gå som en robot i arbetet och liksom, du får liksom nästan inte vara mänsklig. Man, man får den känslan. Då. ja men Det blir så svart och vitt på något vis. Att, ja. Vad tog det här, ursäkta dammet uttryck, men det här sunda förnuftet vägen att men också men det... kan jag känna när du berättar den här historien om, om den här kollegan då Varför var det inte fler som sa så här: Men är du dum i huvudet, vad vill du uppnå? Det kommer ju det till slut blir... Ja men ändå ganska tidigt Är vi inte för har... lite fega i Sverige att säga För ja. vi sitter där och säger Ja absolut Och så går han absolut. på toa och då säger alla Gud vad, vad håller han på med Och ja, sen det... kommer han tillbaka och sen är det så här: Hej hej, alltid som vanligt, ja, vad är ja, det? Ja, visst, absolut Men det var ju, han, han... Han hade nog satt i system att testa liksom. Säma gränser ja. och sådär, så va? Och det där hade ju inte skett i USA om, om vi nu... Nu vet inte exakt hur det funkar i det USA, det det men om mm. vi har ju att de här reglerna är på det sättet som, som jag har fått beskrivet, mm. så hade ju det liksom stopp direkt, alltså. Mm. Um, så att... Alltså, det, det, det, det var en, det, en intressant där. historia, det här, tycker jag. Ja, alltså... För att det är inte en till en det här, det är inte en kvinna till en man, en, man, en till en kvinna, utan liksom generellt bara provokation och så vidare. Mm. Men det är ja. kanske är någon som känner sig personligt påhoppad, v vad vet vi? Jo, du... jag, och jag tror absolut att det var det hans syfte att, ja. att, att göra det. Att någon till slut skulle känna att det här handlar ju om mig. Du, tack! Någonting. Det var bra, bra, bra sved här, Har det bra. Ja, Okej, okay, Ring mig efter pausen så snackar vi mer om det här med sexuella trakassier. här var ett skitbra exempel på om man har en kollega som i allmänhet pratar väldigt mycket grovt om sex och man kan sitta och ha en lunch och plötsligt kommer det in liksom, ja man har tänkt på det här med, med nekrofili. Hur skulle du känna att sätta på en död människa? Blir, vad är poängen? med visst, jag kan också få såna här sjuka tankar och man har en uttalad jargong kan man snacka om det. Men... Hur ska man kunna säga ifrån om man tycker det är olustigt oh, att sitta och lyssna på det här? Eller om man till och med tar det personligt till slut med alla de här kommentarerna? 0200 11 12 13 ringer du. Ska vi inte vara så jävla känsliga eller är det på tiden att vi blir lite mer känsliga? Stanna kvar hos mig Sissi så pratar vi om det här efter pausen. 101,9 Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1 och vi pratar idag om sex trakasserier på jobbet. Det här är väldigt vanligt, i alla fall om man ska tro en färsk undersökning från fackförbundet Unionen. Eh, en av fyra kvinnor och en av 25 män i Sverige har någon gång känt sig sexuellt trakasserad på jobbet. Vad gör vi åt det här? Var går gränsen för sexuella trakasserier? 0200 11 12 13 Och är det så att Vi har blivit lite för känsliga, eller borde vi bli ännu känsligare för här saker och ta det mer på allvar. 0, 200, 11, 12, 13. Du kanske har en historia, du kanske har en åsikt eller båda och, och du får gärna vara anonym. Hej Johan! Hej Cissi. Hej, ja. vad tänker du? Ja du, jag satt och tänkte nu när nu pratade, jag tog en liten paus här. Jo, ähm, jag menar att det måste ju fatta vara varje kvinna eget antvar och hennes egen intuition som ska gälla vad man sätter gränserna. Det gäller ju män också för den delen. Mm. Eh, att vi män överhuvudtaget, över, överhuvudtaget uttalar oss i den här frågan tycker jag är, är lite provocerande därför att ja, när vi pratar om kvinnor hur de ska reagera det måste fan vara upp till varje enskild människa och kvinna att bestämma själv mm. ja självklart men det, det är ju svårt att säga så här, ja, nej, vad går gränsen för det här det här men man kan ändå prata generellt om upplever man själv att det har blivit väldigt, väldigt känsligt allting? eller borde vi tvärtom bli lite mer känsliga och känna efter mer och reflektera över hur vi bemöter våra kollegor vad, vad tänker du där? Ja, återigen, jag är man. Om vi pratar om, om, om vi pratar, och det är inte ofta vi män råkar ut för det här. Utan det är oftast kvinnor, tror jag, som råkar ut för sexuella trakasserier. Mm. Har, du ju själv, har du ju själv sagt det. Men, ja, enligt den statistik som finns. Det kan ju finnas ett mörkertal, men det vet man inte. Nej, men om man ska hårdare och ändå, om jag ska eh, provocera lite och uttala mig ändå när det gäller kvinnor, vilket jag tycker är fel, men jag gör det väl ändå. Mm. Och det, det här exemplet som nämndes ett tag sedan, alla satt runt bordet på arbetsplatsen. Det kan ju tänkas vara så här att 15 av de där 16 tjejerna har en dålig intuition på grund av att de kanske har vuxit upp i, ett, i en familj eller i, i, i, i en miljö där man inte sätter gränser och där männen är göra som en fan nästan vad som helst. Mm. och så, så jag menar... Det där är jättesvårt att bedöma. Mm. Ja, Det jag tycker du är väldigt kloka reflektioner. Och det, är klart det, är, det är lite så hönan och ägget. Ska vi lära unga, framförallt tjejer, då, från början att våga ta mer plats och framförallt våga säga ifrån? Ja, i mitt svar på den frågan. Vad, vad tänker du? Jo, återigen. Nu är jag man. Jo, jo men skit i det nu. Nu, ja. nu, pratar, vi, nu pratar vi könlöst här. Jo. Alla får ha en åsikt. Ja, men Johan, tycker du att det är problemet att vi överhuvudtaget om människor inte i vår kultur, om man säger, lär oss säga ifrån som vi kanske borde göra? Jag tycker definitivt att kvinnor, speciellt med den utvecklingen vi ser i, i Sverige, att kvinnor och unga tjejer ska sätta gränser. Och det ska de göra med, med en, ett utropstecken efteråt. för att om de inte sätter gränser så kommer det att sluta med att, ja, det kan sluta hur som helst. Så sätt gränser, det är mitt råd, absolut. Mm. Tack för ditt samtal. Tack själv. Har det bra? Okej. <laughs> Hej då. Ja, men det är klart att män får uttala sig om det här om att det framförallt till kvinnor som utsätts för sexuella, eller påstår sig i alla fall, jag tror att det är så också, utsätts för sexuella trakasserier på jobbet. För de flesta då påstådda förövarna är ju män. Och jag tror inte att en majoritet av alla män går runt och är liksom sexistiska svin. Inte ens en 10 kanske en procent. Men däremot tror jag att det finns en ganska stor kategori så, här, så kallade. Nu spekulerar jag fritt här. Sköna snubbar. Ja, men ni vet, killar som kanske aldrig fick så mycket tjejer och var så populära, men därför har blivit den här roliga, sköna killen som ska späcka och hela tiden säga så här lite dråpliga, roliga saker för att få uppmärksamhet. Och den här typen, han kan inte riktigt låta bli att inte lägga en plump kommentar, eller kanske två, eller kanske gå lite över gränsen eh, och vara den som typ försöka hångla upp någon på firmafesten men får en örofil men ändå inte fattar. Den sorten tror jag är ganska vanlig om man tittar på kontra den här riktigt ondsinta sorten som verkligen vill kränka och trycka ner och härska. Utan bara så här har otur när de tänker Och vems ansvar är att uppfostra de här snubbarna? Eller, det finns ju sådana kvinnor också i, på kvinnodominerade yrken har man hört en del historier om det kommer in enstaka män och så är det så här kvinnor 50 plus som säger behöver du hjälp och dra upp gylfen lilla gubben? Vem, vem ska uppfostra de här nötterna? Ja, uppenbarligen vi andra då. Vem annars finns det kvar? Deras föräldrar misslyckades kapitalt. Så 0200 11 12 13 är telefonnumret. Och därför vill jag trycka lite på det här att du ska aldrig känna att det är ditt fel att du blir utsatt. För en sexuell trakasseri på ett exempel jobbet. Men jag tycker att det är varens ansvar att kunna säga ifrån, i alla fall i ett första sked att säga nej, stopp, det här är inte okej, okay, det där var inte roligt, jag uppskattar inte det här, gör inte så igen, tack och hej. Men om den personen inte fattar det, då tycker jag att man absolut ska dra det vidare till chefen, för det är din arbetsmiljö. Å andra sidan myntet, undrar lite hur du som lyssnar tänker, att säga att jag går till jobbet varje dag. Nu tar vi en liten provokativ tankenöt här. Jag går till jobbet varje dag och har jätteuringat på mig. Alltså verkligen sådär porrigt, liksom tuttarna upptryckta med push-up-bh, jättekort kjol. Och jag kanske tycker att det är snyggt, jag kanske vill ha uppmärksamhet, det vet inte, det vet inte andra. Men ska jag då finna mig i att få mycket blickar, eh, kommentarer kanske, ja, ah, snygga pattar, eller kanske något lite mer subtilt. Har jag då på något sätt rätt? Inom citationstecken att ändå känna mig kränkt, trots att jag själv klär mig så här och får kommentarer och blickar därefter, ska jag ändå ha rätten att känna att det här är sexuella trakasserier. Ber jag inte lite om det då? Och Jag vill absolut inte likställa det här med att man ber om att bli våldtagen, för det är väldigt få som ber om det. Men just det här med uppmärksamhet och blickar, tafs tycker jag också är helt åt helvete när man tar på folk mot deras vilja. Jag tycker allting som är sexism är åt helvete, men det är ett väldigt skört gränsland. Vad tycker du? 0200 11 12 13. Och vet ni vad, vi ska ta nyheter. Häng kvar och så ringer du efter dem och tycker och tänker högt eller kanske berätta någonting du har varit med om du får gärna vara anonym 0200 11 12 13 är telefonnumret sen är kvar här hos mig Sissi Valin i Radio 1 101,9 Radio 1 Radio 1 Sissi Valin Jag visste ju att sexuella trakasserier på jobbet inte var jätteovanligt. Men att det är så här vanligt som det faktiskt påstås var, var en chock för mig. Unionen och fackförbundet har gjort en färsk undersökning där de har frågat sina medlemmar om man har känt sig sexuellt trakasserad på jobbet någon gång. En av fyra kvinnor säger att de har det och en av 25 män. Och bara 20 procent... En femtedel av alla de som har blivit det- eh, har vågat prata med chefen om det här. Ring till mig, Sissi Valin idag, måndag- och prata om det här med sexuella trakasserier på jobbet. Var går gränsen? Jag tänker på alla som jobbar inom äldrevården. Jag har en del kompisar som har gjort några vändor där- eller fortfarande jobbar där och trivs väldigt bra. Men de råkar ut för någonting ganska märkligt. De här gamlingarna, både kvinnorna och männen- eh, är ganska snuska i många fall de tafsar när de passar på när man böjer sig fram som tjej kanske ska rätta till någonting då, då klämmer de på tuttarna eller en kvinna kanske grabbar tag i skrevet på en kille det har jag hört en historia om vad gör man då när någon är lite senil och ja, kanske tänker jag att det här är min sista chans att få klämma och känna lite det är inte okej, okay. ska man stå ut med det på jobbet när liksom ens kund eller patient eller gäst utsätter den för sexuella trakasserier hur hanterar man det det känns ju ännu knivigare än när det är en koll annan en kollega som gör det 11 12 13 ringer du hej David hej hej vad tänker du på Jag tänker på det du berättade om Hur man som kvinna kan klä sig På sin arbetsplats om man vill klä sig väldigt porrigt Ja killar lite, ni kan ju klä er porrigt Men det är liksom lite svårare för er tänker jag att det är så här, ja, man... ja det är det Men alltså visst, de, Jag tror att de flesta fallen när en kvinna klär sig så Är för att få lite uppmärksamhet mm. Och visst Då får man ju ta lite kommentarer och blickar ibland Men att mm. också klä sig så Det är sexuella trakasserier också Oj då hur tycker du det Det var intressant Det är, att klä sig vi säger på det nu det är lite som att trigga männen också men ni är väl inga, ni är väl inga apor ni kan väl ändå fokusera Nej, också, alltså, eller... många, många, många tjejer gillar det också att göra det alltså, ja, men det, att kan det, ju var, det kan ju vara lite det så det. Så här sensuellt spel men det är ju inte så här att man blir helt utom sig av en lite lättklädd tjej jag, bara, jag kan inte fokusera på Excel för att det är så mycket tuttar <laughs> överallt alltså, på riktigt, ja, det så pass civiliserade är vi väl, eller? Det kan vara så för en del, men jag har pratat med blir så. Ja, får man gå in i smyggrunken på toa så är det problemet löst. Men... <laughs> Okej, okay, men du tycker att det borde på, på allvar nu David så jag så kan inte håna dig Jag bara nyfiken. Du tycker att det borde vara någon form av dresscode på vissa arbetsplatser att man får inte klä sig för utmanande för det kan också bli som en sexuell trakasseri då, Eller hur tänker du? Nej, alltså går det så långt då tror jag att arbetsgivaren skulle rycka in och säga det själv utan att någon annan behöver gå till arbetsgivaren och säga att jag tycker att hon hela hand klär sig för slampet eller för oproviserat så eller proviserat. Då kommer mm. arbetsgivaren då, då tror jag att arbetsgivaren skulle kliva in själv. Ja. Men annars så, nej, jag tycker folk får läsa hur de exakt vill mm. också. Men man, som du säger, man ska inte behöva tåla vad som helst heller. Tack för ditt samtal. Ha det bra. Tack, det. Bra. hej. hej. Ja, det var ett intressant förslag. 0200 11 12 13. Hej Maria. Hej. Hej, du vill kommentera det här ämnet. Uh, vinyla, det här med att de passade så. Mm. Eh, så jag ofta om de har den här demenskviktomen så rör de inte för sina handlingar mm. alltså med att man är när man är dement på något vis så är man snuskig alltså, eller vad vadå typer, nej det finns ju ty olika typer av dement mm. Mm. och då finns det ju de som inte rör för liksom, sina handlingar utan det är bara reflexmässigt så gör de liksom. det är inte att de tänker att det är sista chansen Nej, men man har ju hört om en del... Alla åldringar som är på hem är ju inte dementa. De har ju andra problem. Nej, men nu kommenterar du just det här? Med demens. Så du vill ändå försvara det lite? Att man, man är en... vill försvara dem demenssjuka. Ja, jag förstår. Tack för det. det Tack. Hej. Hej. Jag kan ju ingenting om demenssjukdomar så bara att du ringde in och, och um, satte mig lite på plats där faktiskt. 0 Ringer du och pratar om det här med sexuella trakasserier? Du kanske har jobbat inom en bransch där du har blivit väldigt utsatt om man säger. Mycket blickar kanske till och med tafs. Servitriser är väldigt eller servitörer är väldigt utsatta har jag förstått. Eh, jag har jobbat som det själv men just när folk dricker eh, vissa ställen nu när jag var i USA, jag har i USA några gånger det senaste året och eh, Där är det ju väldigt mycket såna här konstiga dresscoats. Jag pratar inte om de här shooters, alltså de här lite mer porja klubbarna utan vanliga restauranger. Så klär sig, ja men så här, vi satt och åt på ett ganska fint ställe i San Francisco nu vi väl där i våras och tjejerna som jobbade där, alla var ju så modellsnygga, alla som serverade och tog emot beställningar. Men de hade så där världens kortaste kjolar. Alltså man såg liksom blygdläpparna så fladdra i vinden när de gick ungefär. Och då kände jag någonstans så här Det här är inte schysst. Det var någon chef som har tvingat på dem, de här kläderna. Jag tror inte man vill gå så där själv och hela tiden bli tittad på. Någon står och tittar upp i skrevet på en när man serverar. Liksom. Vad går gränsen där? Vad kan en arbetsgivare kräva åt det hållet? Det finns många aspekter i det här. Ring mig 020 11 12 13. Hej Lars! Ja, känner. Jag, jag hade en synpunkt angående det här med demenssjuka och tafsa och sånt. Ja, ja, jag jobbar på Temförd som sådana som var demensvårda och gick diverse utbildningar då. Det är ju så att när man, när man blir äldre då går man liksom tillbaka. Va? så att det är, man, man, det man gör då till exempel med Alzheimers att man ligger i fosterställning och eh, så att man kan likställa en en en, en, en demen, alltså Alzheimers sjukdom kanske mm. med att med att vara liksom som ett Ut ett barn, va? men ändå liksom en full mans kropp om det är en man då, eller, eller en kvinna. Då. Mm. Och, eh, så att, om man ska jobba med en sån där person, då måste man ju vara liksom proffs va? förstå det, va? och förstå det. Är man då kvinna och, och, och känner att man att det är en snuskig gubbe, då är man helt fel ute om man jobbar i den miljön. För det, det handlar inte om det. Det handlar om ungefär som man behandlar psykiskt sjuka. det att, mm. att, eh, måste ha professionella att inse att i deras värld, de, de är liksom på en på en, ja, en femåringsnivå va? Och, mm. med, med, en, med en kropp då, som, så att eh, det handlar inte om snuska gubbar då, utan det handlar ju om eh, eh, ja att det är, Men, men tror inte att man, en del skyller på det då som, är, som ligger på hem, gamlingar inte, inte om de är demens demens nej det är inte sen kan det vara liksom att man det är, det är liksom gradvist va? Eh, mm. man kan ju vara gammal men inte dement va? och man kan vara gubbsjuk det finns säkert det, men, men just eh, om man har en konstaterad demens så beror det på, på det. liksom och Även pannloben eh, förstörs. alltså är eh, överjaget om man säger det här med att man lite tänker på vad man säger och gör. Va? Mm. Eh, så att eh, De ska behandlas som alltså, att man, man inte kan ta ansvar för det man gör. Va? så mm. att, eh, Man kan inte döma dem enligt eh, på samma sätt som man inte kan döma ett... Eh, att för litet barn för, för mm. vad man gör. Va? Ja, då får, jag, då får jag göra en pudel. Jag menar inte att säga, säga att ah, demens... Jag kan inte så mycket om demens. Men jag drog alla gamlingar på hem med en kam ju, Man kan ju vara på hem för massa olika anledningar. Eller behöva få hemtjänst. Det är ju... ja, ja, det, det kan, men det demens, jag så kan så jag förstå. Det, det, är man inte medveten om vad man gör så är det ju inte så mycket att göra. Men jag tror att en del passar ja, på, faktiskt. Det, det kan finnas. Vi har mm. en liten sak till som är intressant. Mm. Det, var, det var en äldre herre som... Han var inte dement, men eh, han, han satt på en parkbänk. Va? Så kom det en ung tjej förbi, eh, typ så joggingspåret eller någonting. Och han, och han eh, världens guldigaste gubbe, han, han, han låg väl mot henne eller någonting. Uh -huh. där, eh, I all välkening, va? Och när hon kom upp jämstys med honom så tyckte hon då... Eh, jag vet inte hur gammal hon var, för jag... Ja, eh, Nej, hon var antagligen så gammal, va? Då tyckte hon att Sans var glor på Gubbjävel och, och sånt där. Va? Angående det här med att känna sig kränkt, va? Mm. Han kanske minns sin, sin barndom eller min, någonting vad som helst, va? Mm. Att det, det är väldigt lätt att man. I det här fallet var det såklart, va? För jag känner honom, va? Det är ju liksom inga problem. Eh, han vill, var han all välmening. Det han, mm. liksom, va? Men det här med kommunikation är intressant, eller hur? Ja, absolut. Visste är så, Lars, att man, man kan känna så här. Det handlar, jag tror väldigt många av de här fallen också när någon har känt sig sexuellt trakasserad Alltså när det inte är fysiska grejer inblandade utan kommentarer skämt, blickar. Så här, då tror jag att det handlar väldigt mycket om misskommunikation. Att jo, jo. den ena menar verkligen inte illa och den andra eller tvärtom. Förstår jag, men att det, det, det är så sorgligt tycker jag för vi lär oss inte kommunicera så bra i det här landet. Jag står fast för det att vi ska införa speech, alltså lära oss att prata lära oss att debattera i skolan. Ja. Så kanske vi löser mycket av de här problemen. Om folk också lär sig säga ifrån. Och säga så här: ja, Jag tycker precis. den här tjejen ja. över det är väl lite om han bara tittar och log och vad glororor på Gobi är Hon har väl en taskig attityd. Ja, ja, så. Men han, var ju han mådde jävligt dåligt över det där. För han var inte liksom. Det... Han minns, kanske minner sin ungdom ungefär. Va, liksom, och ja, ja, man det. kan ju inte ta för givet att folk är, är liksom Nej, man, man ska man inte, elacka när man, de tittar på. Man ska ta för givet att de inte är det. det mm. Utgå från det. Och sen om, om det är något angrepp att man nyper någon i rumpan eller verkligen säger någonting klump. Va? Mm. Men, men det, det känns lite grann eh, som att det är liksom, eh, lite för översexualiserat samhället att, uh... men samtidigt väldigt pr mycket, mycket pryda människor samtidigt som det är väldigt sexualiserat det är väldigt konstigt det där tycker jag. Mycket ja. konstigt. Tack. Oh. Ha det bra. Hej Lars. Är det. Du lyssnar på Radio 1, ring mig på 0200 12 13. Ring en till Lars. Hej Lars. 2. Ah, ja, Hej, vad tänker du på? Hej. Eh, jo, det där med att eh, ja, du ifrågasatte det men som apor liksom att inte kan. Eller du frågade Och då är ni som och kan jag inte koncentrera er bara för att det går en tjej med kort kjol och så vidare. Mm. Och då tänkte jag att, men vad går vi till jobbet med? Vi har liksom jeans och en t-shirt kanske. Ja, det är väl olika med, i och för sig med. vad man jobbar ja, med. Men Jag skulle men, gå ja. med ett par små tajta shorts och liksom ett jättelitet linne. Det kändes som att det skulle vara ganska... Ett störningsmoment på ett kontor exempelvis. Ja, det är väl skillnad att man, att, man så här, att man tittar till och höjer ögonbrynet än på att man inte kan koncentrera sig på hela dagen. Förstår vad jag menar? Ja, men jag, jag tror ändå att många skulle liksom bli lite så här, under liksom, fan om han på sig Det är lämpligt att se ut så på en arbetsplats. Ja, det kan man ju tycka. Det kan ju tycka. Jag är att ja. bara det här att, att han tyckte att det var sexuella trakasserier och klä sig så för det kan alltså jag tycker det var fjantigt att man ska jämställa ja, men, det med men ja, det men kanske som, finns om du, om du ser den här killen då eh, skulle du tycka att eh, han att det skulle vara konstigt av honom då ifall han känner sig kränkt om folk kollar på honom när han hade de där kläderna på sig Nej, alltså... Så här kan jag tycka. Jag skulle ju tittat på honom när han kom in genom dörren på jobbet. Om någon kille här skulle... Ja. Om Gert skulle komma in i svintajta badbrallor och eh, ja. en jättekort... Ah, nu skrattar du. hjärt är en mycket sexig man. Nej, jag bara. Men vi söker okay, en lite yngre man då men väldigt ja, mycket magrut och vad vet jag. Då skulle jag kanske så här... Titta till och hoppsa en Kerstin. Liksom. Och sen, hade det varit bra, blir man så distraherad? Man kan tycka att det är konstigt. Man kan tycka att det är jättemärkligt att någon klär sig så på jobbet. Men då får man väl sluta att titta då om man blir så distraherad. Det är väl upp till var och en. Att... Ja, men om man tycker att det är schysst, då kan man inte gå fram då och bara fan, schysst röv till den här killen som uppenbarligen... Fast man vet det, liksom... ju inte om den personen verkligen fiskar komplimanger. Eller om det är någonting helt annat. Det kan vara att den personen bara... Vad vet jag Själv gillar blickar Men inte kommer, tycker att kommentarer är obehagligt Det vet vi ju inte Ja men då tycker jag att en, en sån person Får ha liksom, alltså, Lite distans och bara ja, tack Det ja, mm. är det det funkar Liksom inte att ja, Visa vart gränsen går liksom. Mm Tack för Nej, ditt samtal, Lars. Ah, tack. Okej, okay, hejdå. Ring mig efter pausen på 0200 11 12 13 och prata om det här med sexuella trakasserier på jobbet. Var går gränsen? Och det är väl upp till var och en egentligen. Men jag kan känna att vi har fått ett samhälle där man absolut ska stå upp för sig själv. Vi är för dåliga på det. Samtidigt som jag tycker att många av oss är alldeles för duktiga på att känna oss kränkta. För lätt. Och då pratar jag inte om solklara fall- av sexuella trakasserier när någon tafsar- eller säger någonting grovt. En, ett sexuellt förslag, ska du gå in där- och göra det och det. För det tycker jag är övergränsen- om man inte har den jargongen ut, liksom, uttalat. Men att en blick- eller en komplimang- eller ett lite plumpt skämt- kan bli en jättestor kränkning. Och så ska det dras upp med personalchef- och säga, vad händer med att säga ifrån själv? Om någon beter sig illa mot dig- sätt den personen på plats- Visa att det här inte är inte okej. Okay. Så, så brukar det funka sen. Du får inte höra det där en gång till. Det är ju inte ditt ansvar att personen gör så här. Men det är ditt ansvar att säga ifrån när du tycker att det blir dåligt bemött. 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig Cissi. Det är ju en liten utopi det här att man, man vill att alla ska fatta vad man själv blir oförrättad av. I wish. Vi måste börja säga ifrån själva. Och då vill jag inte lägga skulden på offer för se grova sexuella trakasserier. För det är ju aldrig offrets fel. Men i det här gråzon, liksom det gråzonslandet. Vad är egentligen en sexuell trakasserier serie? kan inte prata. En seri. sexuell Ja, Ni förstår vad jag menar. Jag kan inte säga det just nu. Vi tar paus. Men hur vanligt är det att det här är... Missförstånd, eh, överdrivna reaktioner, eller är det tvärtom att det är väldigt mycket som sker på arbetsplatser som förminskas och hamnar i det dolda? Sexuella trakasserier. Nu kunde jag säga det hej! Hos mig, Cissy Valine i Radio 13. Ring efter pausen. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cici En av fyra kvinnor och en av 25 män i Sverige har någon gång känt sig sexuellt trakasserade på jobbet. Detta enligt en ny undersökning av Unionen, fackförbundet. Jag ställer mig dock frågan, vad är egentligen, de som har svarat på det här vad menar de är en sexuell trakassering? Kan man säga så? Trakasseri. Eh, sånt här ska ta på störst, tas på största allvar tycker jag. Det är inget liksom, att, att tramsa med. Men samtidigt i vårt lättkränkta samhälle så undrar jag lite så här, har en, ett plumt skämt, en blick, en komplimang, har det gått och blivit sexuella trakasserier? Och varför är det så många människor så dåliga på att stå upp för sig själva och säga ifrån när de tycker att de blir utsatta för någonting? Som kanske inte är så grovt att man vill dra in polisen eller chefen utan bara, det där var jävligt dumt sagt Pelle, nu får du, eller Lisa, nu får du liksom skärpa dig. Varför har vi så svårt för det? Vad är vi rädda för ska hända när vi säger ifrån? 0200, 11 12 13 är telefonnumret. Du ringer och pratar om det här med mig. Jag undrar lite hur du tänker kring det faktum att bara 20 procent, alltså en femtedel av de som har blivit utsatta som påstår sig har blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet har sagt det här till chefen. Har tagit upp det här. Är man rädd och skäms man? Ja, antagligen. Men varför gör man det? Varför finns det så mycket skam? 0 200, 11 12 13 Varför har vi någon slags förmåga att känna att det är vårt fel när vi blir utsatta för någonting när vi faktiskt inte har gjort någonting själva? Vad är det för konstig psykologisk mekanism? Ring om du har en teori 0-200-11-12-13. Och ring också och prata om det här med du kanske själv någon gång har blivit utsatt för att bli anklagad för hänger ni med nu? Att begå sexuella trakasserier. Du kanske drog ett skämt på en firmafest som du tyckte var jättekul efter några glas som din kollega uppenbarligen inte uppskattade gick till chefen på måndag och det blev en massa reprisalier på det här. Vad, vad tänker du kring det här med vad man får säga, vad man inte får säga och hur ska man själv veta vad gränsen går? Vad kan jag göra? Kan jag liksom Klappa min kollega på axeln. Är det, det är inte sexuella trakasserier, men är det är att gå över gränsen? Hur illa tar folk vid sig? I USA har de ju väldigt tydliga regler kring det där vad man får göra och inte göra. Man kan ju få sparken på direkten. De har ju inte så, jättesofta så här villkor där vad gäller arbetsrätt och så. Men jag undrar ändå hur du tänker kring de här gråzonerna. För vi ska ju ändå, vi som jobbar är ju oftast på jobbet varje dag. Eller i alla fall några dagar i veckan. Vi ska komma överens, vi ska samsas, vi ska eh, på något sätt. Ja, interagera med varandra. Hur gör man det här? Hur säger man ifrån? För det är ju så småningom så kommer det ju uppstå situationer när man tycker att någon har gått över gränsen, någon har sagt någonting som inte var okej. Okay. Hur säger man ifrån? Och hur tycker du att chefer ska agera för att ha någon slags nolltolerans mot det här med sexuella trakasserier? Det här är ju väldigt vanligt och det blir ju då ett väldigt vanligt arbetsmiljöproblem. Jag förstår att folk verkligen har sådana stora problem att de inte ens vill gå till jobbet för att de känner sig så utsatta. Hur löser vi det? 0200- 11 12 13 är numret du ringer. Du kan även gå in på vår Facebook-sida på Radio 1. Du bara söker på Radio 1 på Facebook och skriver om vad du tycker. Du kanske själv har råkat ut för någonting. Du kanske har blivit anklagad för att sexuellt trakassera någon fast du själv tyckte att du var helt i stort sett oskyldig. Eller du kanske är, som Lins har ringde förut, en tjej som jobbar inom en väldigt mansdominerad bransch. Eller tvärtom, kille som jobbar inom barnomsorgen eller äldreomsorgen kanske. Och Blir utsatt för väldigt snuska kommentarer hela tiden. Men har svårt att säga ifrån. För att då blir man anklagad för att vara tråkig och inte ha någon humor och så här Hur ska man göra? 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och eh, vi ska se om Helen är med oss. Eh, vi väntar på att hon är klar i växeln där. 0200 11 12 13. Och det är få som vågar berätta också om det här. Varför? Hej Helen! är det Helene, inte Helena. Nej, Nej det är Helene. Hej. Vad tycker du? Jag tycker så här att det här är en fråga för, ett, för hur stor företaget kan vara. Är det en mindre arbetsplats så att säga mm. så kan det vara okej, okay, då finns chefen. Han ska vara chef för både kanske försäljningsenheten han ska vara personalchef. han ska vara allt i allo liksom. Mm. Och så finns det möjlighet för att de till exempel när det gäller män som anses sina kvinnor mest så mm. kanske chefen tycker att han är en väldigt duglig medarbetare mm. och vill inte bli av med honom men däremot tjejen som är lite gnällig och säger så här, åh han klappar mig på sköten så förskräckligt, mm. då kanske han tycker att det är jättefånigt då får han stå mm. till kast så att säga. Men vad tycker du då? Nej men jag, jag, jag tycker att det ska en chef borde nog ha en borde ha en personal, någon som allsts från personalen. Mm, HR brukar man ju säga då? Ja, till ja. exempel. Istället för att det går till chefer som har andra problem åt tagen tag med lönsamhet och, och, och mm. besvärliga kunder och allt vad det kan vara för någonting. Och han har inte tid med de här problemen och någon som klappa någon på chatten eller tjej som tycker Åh, vilka schyssta muskler har. Mm. Men det här är ju, vi är människor, vi är ju inga robotar och vi, vi ska träffas dagligen på jobb. Hur tycker du Helene att vi, hur löser vi det här? Är vi för dåliga på att kommunicera? Håller du med mig ja, om det? Ja, jag håller med till hundra procent. Vi är dåliga på, och vi är väldigt lättretliga när det gäller så, som man kallar det för sexuella trakasserier. Det är väl inte hela världen av någon knappar knapp klappar någon på det tycker jag? Det, det tycker jag är helt fel. Varför tycker du inte det är så farligt då? Det är väl inget man ska ta sig rätten att göra, eller? kan tycka att liksom med, med en viss mognad och er, att jag har lång erfarenhet av jobb och vara jag liksom någonting mitt emellan med de anställda och chefen, att det blir väldigt mycket så här att får hon inte uppmärksamhet den här tjejen för att hon gör ett bra jobb, så kanske hon tar till sådana här knep, jag vet tjejer som gör det. Ja, ja men nu, mm. nu pratar vi om de som faktiskt blir klappade på rumpan. Ja. Va, va, du kan väl inte försvara det? Vad har det med en arbetsplats att göra? Vem, vem har rätt att ta på din kropp utan att ja, men det tar på kroppen du använde ett uttryck som en lättklapp på en liten rumpa. Men varför ska man ge en lättklapp på en liten rumpa för? Var, ja. Vad är poängen med det? Poängen med det att har förkommit i hundratusen år. Ja men det har ju massa andra saker gjort också. Vi hade ju bödlar för och vi hade ju liksom barnmisshandel innan det och Homosexualitet var, var sjukdomsklassat. Men, liksom, ska man göra någonting bara man har gjort det i alla tider? Är det nej, ditt argument? Ja, det så. Jag menar bara så här att jag tror att Är chefen kanske har andra funktioner. Av ja men nu kan... fastnar vi lite vet att du tycker att en liten klapp inte är så farligt. Jag vill veta varför du tycker det. Jag kan inte svara på det. Men jag säger, det är vad jag tycker och jag tycker att... ah, ja, men du kan inte argumentera för det du tycker. <laughs> jo, jag, jag, jag vänder på det och säger så här, att jag tror att det beror på arbetsplatsen storlek har ditt företag, sig Volvo eller något jätteföretag så måste du kanske ha en personalskitt där du kan gå och klaga ja. och inte gå direkt till chefen och chefen tycker så här att den här mannen som klappat dig på chatten. lite Ja, vi har, vi, vi har förstått den poängen. Tack för ditt samtal, har det bra. bra hej. hej Ring mig efter nyheterna på 0200 11 12 13. Jag blir lite så här beklämd, lite ledsen och sur också när jag hör såna här man slänger ut, men det är väl inte så farligt sen kan man inte argumentera kring varför det inte skulle vara så farligt. Skärp er, Lär dig argumentera eller håll käften. 0200 11 12 13. Ringer du, vi tar nyheter. Du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1. 101,9 Radio 1. Sissi Valin. Jag tycker du ska ringa till mig Sissi Valin nu och prata om det här med sexuella trakasserier på jobbet. Tänk dig följande scenario. Du köper en varmkorv med bröd, tar med dig till jobbet, sätter dig i lunchrummet och ska äta. En kollega kommer och sätter sig bredvid. Kanske en kollega du inte har känt så länge, som är lite ny, som du inte har någon direkt relation med. Hen säger så här. Vad ska du, ska du stoppa upp den någonstans då? Ett plumpt skämt som absolut kan tolkas som sexuella trakasserier. Hur reagerar du? Vad gör du? Går du till chefen? Säger du ifrån? Skrattar du med? Det här tror jag är ett ganska vanligt scenario. Unionens medlemmar har svarat på en undersökning de har gjort ny nyligen om just hur vanligt det är att man har känt sig sexuellt trakasserad på jobbet. Och var En av fyra kvinnor ska jag säga och en av 25 män har känt sig sexuellt trakasserad någon gång på jobbet. Och jag är ganska övertygad om att det här scenariot jag precis beskrev är kanske det vanligaste. Sen finns det ju tyvärr mycket grövre fall där det är helt solklart att det handlar om ett övergrepp På ja, ett övergrepp ett rent ut sagt. Men jag tror att det här med plumpa kommentarer eh, när man gärna vill spela allan är en ganska stor del av det som är sexuella trakasserier. Eller att det blir en person som driver liksom en mob som går över gränsen. Precis som i skolan. Vuxna är liksom inte bättre än barn, tvärtom kanske. 0200 11 12 13 ringer du och säger vad du tycker. Hur ska vi hantera det här? Hur ska chefer göra för att ha en nolltolerans? Är det är alldeles för slappt idag bland chefer när det kommer till sexuella trakasserier. 0200 11 12 13. Och vi kan även prata om den så kallade vuxenmobbningen, arbetsplatsmobbning också. Den är intressant. Vad gör man egentligen för att det här ska bli bättre? Är det för mycket feghet? Är det för mycket flathet? 0200 11 12 13. Jag tycker absolut att det är det. Samtidigt, andra sidan myntet, så tycker jag att det finns en, en stor 0 0200 11 12 13. Nu kan du numret ring. Hej Mikael! Ja, ja, ja. Oj, Jesus. Ja, Jesus är inte Jesus. här. Men jag är här. Vad tänker du? Jag har satt på till. Nej, men du kör inte bil hoppas jag. Jo, jag är över så jag kunde säga nej, ja, det var bra. jag var inte har någon störning. Jo, jag tänkte lite replik mm. på damen som du såg där. Jag, jag, kan det vara så här att, att problem, problemet är lite bundet till ålder? Alltså, de äldre damerna verkar tåla mer än de yngre damerna. Det känns det? Ja, så. men jag tror att var det inte så förr att man inte hade något val, då fick man tåla med det fanns ja. liksom ingen ja, det fanns ingen det var en helt annan tid, det fanns ingen kunskap om jämställdhet på samma sätt och sexism och det var en vardag man hade som vi kanske har sluppit till viss del, vi som är yngre Ja, alltså, jag tycker ju naturligtvis att även hur gammal och ung man är så ska man direkt tala om för chefen när det kommer, eller vem den är att det jag gillar inte det där alltså, Nej. det ska räcka men, men vad tror du många, för det är ju bara 20%, vet du, 20 av de som blir utsatta, påstår sig bli utsatta, som har berättat för chefen. Varför är det så känsligt? Ja, det är väl det här. Alltså, våra, det är ju så här fackföreningar och anställningslagar och sånt. Det är lite urvattnat i Sverige idag. Har mm. blivit, tycker jag faktiskt. Det mm. känns som om att de har lättare att säga upp en person för i eller ja, du vet. Mm. Man skriver fel grej på Facebook så får man sparken. Det, det, det gick inte förr. då, då förväntar man sig att företagen var reella och schysta chefer som var ja, ordentliga. Sen det här med klapp i rumpan, det, det är ju ett gammalt fult knep. Mm. Det är en maktdemonstration skulle ja. jag säga. Jag menar, du, kan, du kan ge någon en, en annan kom. Om du vill uppskatta någon, kan du säga så här: Bra jobbat! Jag förstår inte ja. vad en klapp i rumpan ska vara bra för. Ja, alltså, det, det finns olika sätt att göra det på, det, det, och det är också en kemi mellan folket där det händer. Men jag tycker, jag tycker att man ska undvika och klappa på de ställena. Ja, <går> som, som, som inte är, alltså en klappa axen eller en liten sån här. Du vet man krav om det är okej okay, va? Mm. Det där måste ju vara ett samspel, ett symbios. Men jag tror att de äldre damerna är, mm. gjorde som de gjorde. Nu får det nu gubbar ofta som åker på mm. det här. Och jag, jag tror att det är kanske är därför man inte kan gå så hårt på honom. Du gick ganska hårt på henne, tackar mm. <laughs> Att hon, hon har inte den samma inställning helt enkelt. Så är mm. det. Jag tycker inte att man ska hålla på och klappa andra. Eh, andra. Man ska inte klappa någon. Men det gör de ju på fotbollsplanen också. Men då är det en Om mm. mm. Och man-man och kvinna-kvinna. Ja, vet inte det vet heller för. Det. Men jag tycker skärgånger är helt okej okay om man... Ja, här, om man, precis om man är med på det vi ja, kan men, ha supergrov vill... jargong jag och några snubbar här, tjejer också på jobbet men vi har känt varandra i flera år och vi vet liksom att man kan, man kan säga allt möjligt utan att ja. den andra blir kränkt men det är väl det många inte, de har inte den här sociala de är liksom Ove i solsidan jag vet inte om du har sett den sociala, börjar prata om så här: när det blir dopet på morsans begravning ja, <laughs> ja, Känner av lite kanske Ja. Nej, men alltså, jag, jag är helt inne på det här Jag tror att ibland så är många irriterade och inte säger något. Och det tror jag är det farligaste. Mm. Jag tror att man ska poängtera det. Jag tycker inte det är okej. Okay, men det behöver man säga officiellt att alla andra hör och ser. vad. Nej, man behöver inte ställa till en stor när om man inte känner nej, för det. Nej, nej utan det, det är inget roligt. Jag gillar det där. Sen kan man vara ju du och fortsätta som om ingenting har hänt. Va? Men mm. då får det inte hända igen. För då är det, då är det något fel på människan i Tack för ditt samtal. Ja, så var det. Okej, okay. ha det Hej då. Du ringer mig på 0200 11 12 Jag kom på en, en grej jag har gjort som kanske i dagens lättkränkta samhälle skulle kunna uppfattas som en sexuell trakasseri. Jag ringde ett väldigt viktigt jobbsamtal till en ska inte vem det var En man då som är presssekreterare åt en väldigt känd viktig person, Så formellt. Och jag var lite trött den här eftermiddagen, det var ett tag sedan. Och hade pratat med min sambo precis innan och vi avslutar alltid våra samtal med puss, puss där puss och jag pratar formellt med den här pressekreteraren vi pratar lite om upplägget i en intervju och sen avslutar jag, hör mig själv och säga puss, puss och det blir helt såhär tyst och jag försöker skoja bort det här och han blir väldigt han blir sur, han blir så här, ja okej okay, vi hörs Hejdå. och lägger på i mitt öra ungefär och jag tänker, shit har jag sabbat hela min karriär nu det där kan ju faktiskt uppfattas någon, som någon form av invit men det löste sig och vi skrattade åt det lite senare. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om sexuella trakasserier. Men vi pratar mycket om gråzonerna idag för att det är inte så intressant att snacka om de här solklara fallen när någon daskar till någon i skärten, klämde någon någonstans på kroppen som är lite som erugent, om man säger eller klämma någon i armen det är också konstigt i och för sig. Kom ett konkret skamligt förslag, en väldigt sexistisk kommentar. Det tycker jag är helt solklart, det behöver inte ens diskutera. Men det är alla de andra sakerna. Skämt då, plumpa skämt som går lite över styr, eh, som vissa människor kan uppfatta som jätteroliga, som andra kan tycka är jättekränkande. Var går den gränsen? Och vem ska få sätta gränserna? Det blir väldigt konstigt det här med kommunikation. Jag står ju fast för att jag tycker att vi måste lära oss kommunicera bättre. När man inte har en bra chef på en arbetsplats som säga att det här gör vi, det här gör vi inte på det här stället. Vi, det här får ni gärna hålla på med på, på liksom när ni är privata och hej och h. Men så här säger vi inte till varandra, även om du bara är på skoj. Någon måste ju styra upp. 0 200 11 12 13. Ringer du och säger vad du tycker. Och eh, begitta är med, hallå. Ja, är det mig du frågar? Ja, det är dig. Du vill prata om vuxenmobbning. Ja, rent generellt. Alltså, mm. jag har ju levt i skolans värld. varit lärare då, eller? ja. ja är fortfarande. Och jag får säga att det är en mycket sluten värld. Mm. Och det förekommer väldigt mycket vuxenmobbing av olika slag. Mm. Och jag kan tycka att det är väldigt mycket en ledningsfråga. Därför att det är ju märkligt att det finns människor som går på jobbet. Mm. Och gör egentligen ingenting. Men de får gå kvar. Mm. Medan de som verkligen gör Jobbar och brinner för sina elever. Mm. De får massor med obehagliga upplevelser av dem som inte gör något. Mm. Och det kan jag inte förstå hur det får Men det är folk. väl en flathet? Det är en flathet och en rädsla för att stöta sig. Är det, är det väldigt uh, utbrett? Jag kan tycka att det är någon slags folksjukdom vi har: Att folk är så jävla rädda för att säga ifrån. Ja, men ja, framförallt vad det gäller för att i det här fallet så är det ju lednings, en ledningsfråga mm. att man tar tjuren vid hornen med de tjurarna som behövs ta, tas vid mm. hornen och ingenting annat utan då ska man stryka med hår som man ska vara ja men så är det väl inte och blötten blär jag menar det är ju så fånigt alltså man får inte vara konflikträdd Nej, Nej Man måste ta tjuren vid hornen Och det gäller i allt. Jag har en teori, Birgitta, när vi lägger på. Jag tror att människor som är konflikträdda är ofta de som hamnar i flest konflikter i längden. Ja, så blir det ju. Mm. Då är det ju helt självklart. Men alltså Och det kan ju finnas olika orsaker. Men alltså chefer har ju faktiskt betalt för att ta tag i konflikter. Mm. Absolut. Alltså, men det finns ju många sådana här chefer som är belönade för, för långtids långtrogen tjänst och ja jag har ett bolån, jag måste betala, ja men då blir jag väl chef, som inte ens ska vara chef det är jättekonstigt det gör vi ett helt program om tycker jag, tack Birgitta, har det bra. Ja tack och hej Hej, du lyssnar på Radio 1, tack och hej eh, Nej vi är inte klara, jag tycker det var så roligt att säga så bara, eh, det är många som har börjat skriva det som tacko och sen hej Det var ett litet sidospår, ring till mig om ett allvarligt ämne, sexuella trakasserier på jobbet. Hej Simon Hej! Hej, vad tänker du? Hey, eh, jag tänkte bara först och främst... Eh, jag tackar för ett intressant program. Jag, ena dagen så håller man med till 100% och andra dagen så blir man så förbannad att man bara <laughs> sliter sig på. Jag tycker det är lite roligt. Vad är det för, jag, för dag idag, förr, idag då? Eh, idag är en bra dag. Jag håller med dig till punkt och pricka. Jag, jag vill framföra det här. Folk måste våga öppna käften lite grann och liksom stå på sig lite. Eh, jag är en sån som... Eh, Ta inte skit ut av folk liksom, utan att säga ifrån. Då. Sen kan man göra det på två olika sätt. Och ett sätt är ju att säga ifrån på ett dumt sätt. Ett argt sätt. Och börja skälla tillbaka. Och det är fel. Mm. Man ska, vi är trots allt vuxna. Liksom. Jag har själv ganska nyligen inte råkat ut för det personligen. Men sett vuxen mobbing på mitt jobb. Mm. Och gick in och sa ifrån åt den här personen då istället. Uh, för att jag, Hur gick det till då? Ja, det var, vi har en grupp på Facebook på vårt jobb. Mm. Uh, och de höll på och snackade helt öppet om en person som jobbade på vårt jobb. Ja, uh, inte okej okay, helt enkelt. Så uh, Sonika går in och skriver vad jag tycker. och Ja, uh, tycker att det är lite... Uh, det är helt enkelt uh, småbarnsbeteende att hålla på och sådär. Och, och den posten försvann ju hela Och sen dess har det inte hänt någonting. Och jag har inte fått något problem av det här. Utan snarare svärtom. Eh... Uh, Jag tycker folk i dagens samhälle De är lätt, lätt att bli kränkta Men svårt att säga ifrån Vilket jag tycker ringer dåligt Alltså det går dåligt ihop om man säger så Hänger du med på vad jag menar mm. uh, jag håller med helt. Våga stå på det, För det hjälper det, det funkar rätt bra Om ni gör det på ett vuxet och normalt sätt Och, och pratar Då brukar folk ofta följa med på det liksom. Du Tack för ditt samtal Jag har på att säga ja. puss puss till dig också Du kanske du blir kränkt <laughs> Okej. Det är Ha det bra Ha det, hej. Puss, puss. Ja, det blir fel ibland. 0, 200, det här var ju ganska arrangerat kan man säga. 0211 1213 det var ingen som inte fattade det liksom. Ring mig efter pausen så pratar vi mer om, det, det är ett allvarligt ämne, man, ska, man kan skratta åt allvarliga saker också. Men till syvende och sist, så här, hur får vi bukt med att så många, som en av fyra tjejer och en av 25 killar i Sverige, känner sig sexuellt eller har känt sig sexuellt trakasserade på jobbet? För det är ett stort arbetsmiljöproblem. Och jag har också vänt på myntet idag och pratat om det här med överkringhet och jag, man ska aldrig ursäkta sviniga beteenden, det är inte det jag säger. Jag säger bara att ibland kan det väl handla om dålig kommunikation och faktiskt det egna ansvaret att säga ifrån. För alla människor är inte socialt kompetenta, men det behöver inte betyda att de är, att de är ondsinta eller sexistiska as, utan de har bara inte, de har lite otur när de tänker Typ Sundberg-style, Då måste man kunna sätta ner foten. Jag tycker det är så kul att solsidan är så populär till nästan två miljoner svenskar som kollar. För det har vi det här. Det är därför det är så populärt tror jag. Just för att folk känner igen sig. Vi har den konflikträdda Alex som aldrig hade jag haft Ove Sundberg som kompis eller kollega. Oavsett om det handlar om sexuella trakasserier eller bara att handla i sig själv. Då hade jag sagt ifrån liksom för länge sedan. Men folk vågar, många vågar inte det. Vad är grejen med det? Så jag kan inte känna igen mig i solsidan men jag skrattar ändå för att det är roligt. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Efter pausen häng på Radio 1 Sissi Vallin heter jag. 101,9 Radio 1, Radio 1. Sissi Du lyssnar på Six Evalin i radio, 1. vi har en liten stund kvar. Och jag vill att du som lyssnar tar modet till dig och ringer in till mig. Ursäkta om jag låter konstigt, jag bara sträcker mig efter en spak och när inte och sexuellt ofredar er i radio. Så, eh, ring till mig och prata om det här allvarliga ämnet faktiskt med eh, om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Unionen har gjort en undersökning, färsk sådan, som visar att en av fyra tjejer, kvinnor och en eh, av 25 tjejer, män eller killar brukar på hur man säga det känner sig eller har någon gång känt sig sexuellt trakasserade på jobbet. Det är väldigt mycket. Frågan är, vad gör vi åt det? Och hur har det här, de här sexuella trakasserierna kunnat ske? Och vad handlar det om? Jag vill absolut inte förminska någons upplevelse här. Men kan det i många av de här, eller vissa av de här fallen i alla fall, handla väldigt mycket om bara brist på kommunikation? Att någon har dragit ett jävligt plumpt skämt utan att mena illa som den andra har tagit väldigt illa vid sig av. Har man svårt att säga ifrån Och kan man lära sig att säga ifrån bättre? Det är inte vårt ansvar att se till att folk inte beter sig som rövhattar. Men det är ändå vårt eget ansvar att kunna stå upp för oss själva och säga ifrån när vi tycker att vi blir dåligt behandlade. Så det inte händer igen. 0200 11 12 13 ringer du mig. Eh, och du kanske själv har erfarenheter. Du kanske själv har varit den som har blivit anklagad för att sexuellt trakassera någon. Hur hanterar man det? 0200 11 12 13 Ali hej. Ja, hej Sissi. Du, Sissi, du sa... Ja, du ah, var, var inte en... du, förlåt, jag hade fel namn här. Ja, vad tänker okay. du? Du sa att det var i San Francisco på någon restaurang där flickorna hade så små trosor och... Ja, väldigt korta kjolar hade de. Och du var på den restaurangen. Mm. Får jag fråga dig, what were you doing there? Nej, så det var en vanlig restaurang. Det var ingen... En eh... ansvarig människa. Så att, ja, jag var i Silicon Valley under en, en hel mm. sommar. Jag vägrade alltid. Och ingen av dem som jag kände... Och du vet hur... Det, det finns en kultur där. Det finns nog mer stripklubbar där vi kan gå and have dinner. Min, ah, ja. du, du som är en civiliserad människa. Mm. Varför ställde du på och var där? That's Nej, alltså det var, en, det var ett hotell... Och det var en hotellrestaurang som var väldigt ansedd och vi hade liksom bokat bord och gick dit och satte oss. Kom igen, boka bord. Ja men försöker fan, ska, man, ska jag springa runt halva San Francisco? Vad spelar det för roll om jag reser mig upp och går? Vad spelar det för roll? Om du, du, om om du, roll? Om, om du sitter här och försöker moralisera. När du själv Nej, jag moraliserar inte. Jag är frågad så att äh, vad, vad poängen var. De kanske ville ha det höra inte, höra själva, men att de här... Vad gjorde du där? Jag, jag åt mat där. Jag tycker att du är lite oh, väl hård oh, nu. Oh, nej, men menar, nej, det är ungefär nej. som att du liksom... Nej, nej, nej. Du är, du är svag. Har det så bra. Hej då. Okej. Okay. Jag gillar att när man, när man får argumentera tillbaka ring till mig på 0200 11 12 13. Ja, vad gjorde jag där? Vad ska man göra om man går in på ett café och den som står i kassan har jätturingat Ska man gå då i ren moralisk protest i politisk korrekthet? Nej, jag var på en restaurang och folk hade väldigt korta kjolar som jobbade där. Det var ingen sån typ av restaurang. Det var en civiliserad restaurang, i alla fall på pappret. Men de skulle väl vara lite så där sexiga och inbjudande. De hade liksom höghalsade blusar med väldigt korta kjolar. Och jag tyckte det var helt legitimt att ifrågasätta. Sen vill jag inte ställa till en scen där. För vad, what's the point? Liksom. Däremot kan man ifrågasätta just det här med arbetsgivare som kräver att man ska klä sig sexigt. Det är inte så vanligt i Sverige. Det får man ju inte ens göra i Sverige. Men det var intressant att se din annan kultur. 0200 11 12 13. Hej Karin. Ja. Hallå. Hallå, du har en historia. Ja, det är en lite plump historia. Jag jobbar ja? på ett företag, jag ska inte säga vilket. På personalavdelningen. Och det här var väl tio år sedan. Och eh, då var det en kille som. Jag tyckte bokstavligen klädde av mig. Med blicken. Uppifrån och ner. Om mm. och om igen. Eh, och då kände jag så här. Nej det här är för mycket. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Mm. Eh, så då mailar jag den här personen. Det var bara det mm. att jag råkade skicka det till fel person. och idag Så kom till en äldre man. Som är väldigt bestött. Vad ingenting. Varför fick du göra då? Nej, jag fick ju be om ursäkt. De hade båda liksom ovanligt namn. Och jag tänkte så att, ja ah, men det måste ju vara han. Mm. Men det blev ju lite pinsamt. Men sen tog jag upp eh, och pratade med personen det handlade om då. Mm. Eh, och han bad om ursäkt och... och Han tyckte bara att jag var söt eller någonting. Men jag tyckte det var lite obehagligt. Ja, men jag förstår, man får ju lite så här hjärtat i hals, halsgruppen. Bara, äh, vad sa jag nu? Men, ja, men om det vi... är bättre att prata med personen direkt än att skicka ett mejl mm. kanske. Men har du själv känt att du har blivit utsatt eh, för någon form av sexuella... Något övertramp, sådär, trakasserier eller liknande på jobbet? Um... Egentligen inte. Men det är lite som det du var inne på. Vi har jobbat 11 år där jag jobbar nu. Mm. Och vi har av och till lite sexskämt. och sådär. Fast vi känner varandra så väl. Så att jag, jag, känner inte att, jag har aldrig känt mig eh, trakasserad på det sätt. Eller varit med om något specifikt. Mm. Eh, det tror jag en sak i hissen här för ett tag sedan. Som jag tyckte var... Alltså anledningen till, till att man inte pratar med personen det är nog att man är lite rädd och man tycker så här, nej men jag förstod det bara upp det här. Mm. Då var det en kollega som sa att eh, på skämt, jag förstår att det var ett skämt, men, men det var lite konstiga ord. Hon sa till en annan kollega, eh, jag vad säger du? Ska vi ta ner Karin eh, ner i, i källaren och slå henne? Nej men! <laughs> Förlåt mig, jag skattar, men det var jättekonstigt Men hur sa personen det här? Var det, var det lite med så här, haha, eller var det helt seriöst? Jo, men det var ju liksom med glimten i ögonen Men det är det som är grejen att Att man liksom inte, man förstår Jag känner, den här personen också jobbat med länge Och man känner så här: nej men hon menar mm. inte allvar Hon bara skämtar, och ibland kan skämten gå liksom Överstyr, men samtidigt känner man att Nej men så här kan man ju inte säga till en kollega Till mm. en annan kollega, man står i hissen Ska vi köra ner det i källaren och slå henne Mm. Det blir så absurt, liksom. men jag vet inte om jag ska gå till chefen eller inte med det. Jag har inte bestämt mig än faktiskt. Jag är lite i valet och kvalet. Men jag förstår. Men jag, jag tycker så här, du känner nog i magen vad som är rätt. Och jag tycker inte att du ska tycka att du överreagerar om du tyckte att det var jobbigt. Men har du, ja. så här, det, är det bästa tycker jag är att prata med den personen först. Ja, precis. Chefen kan vara en bekväm men ganska... Alltså det kan ju bli lite större konsekvenser än vad som behöver bli för den här personen som kanske inte alls menade illa. Så jag tycker man kan kolla först om man är lite osäker på vad menade du egentligen. Och om ja. den här personen fortfarande är, om den är arrogant och säger men vad då det var ju bara på skoj, fattar du inte det? Eller då kan man ju gå till chefen om man inte får något gehör. Det är så jag menar. Att, ja. Förstår du vad jag menar? Då minimerar man det lite om man, om man säger bara går till personen. Va? Då kan jag men jag menar inga allvar fast det egentligen var en allvarlig angelägenhet. Mm. jag menar någonstans att ska man ta tag i sådana här saker egentligen så måste man kanske gå till någon chef för mm. att Ja, jag tycker det är helt upp till var det, det måste man ju avgöra men, men vi, jag tror vi håller med varandra att det är, det är väldigt mycket gråzoner och man får väl känna i magen ja. vad som känns rätt Tack! Ja. Okej, okay. okay, ha det bra, ha en bra dag. Samma, mm. hej då Tack. Hej, hej. Programmet börjar närma sig sitt slut men jag tänker att vi ska ta in ett samtal till Hallå där Hallå? Hallå. Hej, vad heter du? Ja, Daniel. Jag... Vad tänker Daniel? Jag tänker att ni är fett känsliga. Alltså. Fett känsliga? Vadå fett känsliga? Ja, jag tycker ni är överdrivet känsliga. Jag är på jobbet här nu med min kollega och jag kan fast säga vad som helst att Men ni har väl ändå en relation? Ni, vet, ni har ju en, en jargon kanske? Jag vet inte, du får lyssna. Daniel? <laughs> Nej, inget så här sketchprogram nu här. Nej, det är ingen sketch alltså. Ja. Vad va ska du säga till Daniel då? Nej, jag tänkte ja, göra lite sjukt grej mannen för jobbsrå. Ja, ah, vad då typ binda upp honom i träd och spruta in honom i Kosberga och sen nej, förlåt, tjursperma, oh. tjursperma, nej. och sen nej. lämna honom där eller vad då? Nej, det är var sjukt jag hört Ja. Ah. Nej, det tänkte jag absolut inte. Kanske nej, du då på meddel någonting Ja, ah, det var så. ju jättesjukt. Du har en bra dag. Hej då. 0200 11 12 13 ringer du och eh, jag ska avsluta med Nej, du hinner ju inga med samtal förlåt mig. Du får ringa imorgon. Arschberg är på ingång. Jag ska avsluta med att jag tycker vi ska prata mer om det här i alla fall. Man ska inte känna att man förminskar någonting, men man ska heller inte dra sig från att lära sig att säga ifrån. Det är min slut, mitt slutord idag i det här ämnet. Du, tack för att du lyssnade på Radio 1. Vi hörs imorgon. Jag är tillbaka klockan 13 i morgon. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.